31. fejezet sporton egy trópusi vihar utórezgései söpörtek végig. Majdnem egész délután esett az eső, és még este sem állt el. Kéti a déli műszakban dolgozott, de a rossz idő miatt csak félház volt az étteremben, ezért Iván korábban hazaengedte. Kölcsön vette Alex-től a dzsipet, majd miután eltöltötte gyórácskát a könyvtárban, visszavitte a bolthoz. Alex hazafuvarozta, ő pedig meghívta, hogy később jöjjön át a gyerekekkel együtt vacsorára. Utána valahogy egész délután nyugtalan volt. Próbálta az időjárásra fogni, de ahogy a konyhaablaknál állva nézte a szélben hajladozó faágakat meg a lezúduló esőt, érezte, hogy inkább valami másnak tudható be az idegessége. Annak, hogy már-már túlságosan is szépen Mondhatni tökéletesen alakul mostanában minden. Az Alexhez fűződő kapcsolata és a gyerekekkel töltött délutánok olyan űrt töltöttek be az életében, amelynek addig a létezéséről sem tudott, de már nagyon régen megtanulta, hogy minden csoda három napig tart. Az öröm gyorsan múlló, tűnékeny dolog, mint az esti égbolton átsuhanó hulló csillag, amely bármelyik pillanatban kihúnyhat. A könyvtárban átböngészte a Boston Globe internetes kiadását, és megakadt a szeme Gladys Feldman nekrológián. Tudta, hogy Gladys beteg, már a szökés előtt diagnosztizálták nála a halálos kort. Azóta rendszeresen megnézte a bosztoni nekrológokat, de így is váratlan erővel hatott rá a kurt a furcsa életrajz, meg a gyászoló családtagok névsora. Erin nem akarta ellopni Kéti Feldman személyes iratait, egész addig meg sem fordult a fejében, amíg Gladys elő nem vette a dossziét, hogy megmutassa a lánya érettségi képét. Akkor látta meg, hogy a fénykép mellett ott van a születési anyakönyvi kivonata és a TB kártyája is, és ekkor ismerte föl a bennükre rejlő lehetőséget. Amikor legközelebb átment szomszédolni, kikéreckedett a vécére, de nem oda ment, hanem az iratszekrényhez. Utána áfonyás pitét eszegettek a konyhában az idős házas párral, és két zsebét szinte égették az iratok. Egy hét múlva, miután a könyvtárban lefénymásoltatta az anyakönyvi kivonatot, majd összehajtogatta és meggyűrögette, hogy réginek látszon, visszacsempézte a másolatot a dossziéba. Ugyanez volt a terve a TB kártyával, de nem sikerült jól a másolat, így csak abban reménykedhetett, hogy ha Feldmanéknak fel is tűnik a hiánya, azt hiszik majd, hogy elveszett, vagy csak elfelejtették, hol tartották. Kéti újfent tudatosította magában, hogy Kevin soha nem fogja megtudni, mit tett. Hiszen a férfi sohasem kedvelte Feldmanékat, és az ellenszem kölcsönös volt. Gyanította, hogy Feldmanék tudják, hogy Kevin veri őt. Erről árulkodott a tekintetük, amikor ő űzött vadként átrohant hozzájuk, meg amikor úgy tettek, mintha nem vennék észre a kék -zöld foltokat a karján, és erre utalt az is, hogy mindig feszesebbek lettek az arcvonásaik, ha mondott valamit Kevinről. Szerette volna hinni, hogy akkor sem haragudnának rá, ha megtudnák, hogy elvette a lányuk személyazonosságát, mert tisztában vannak vele, hogy nagy szüksége van rá, és örülnek, hogy sikerült megszöknie. Rajtuk kívül senki sem hiányzott neki Dorchesterből, és nagyon szerette volna tudni, hogy viseli a gyászt Larry. A barátai voltak, és szívesen részvétét nyilvánította volna a megőzvegyült férfinak. Szeretett volna együtt sírni vele, elbeszélgetni Gladysről, és elmondani neki, hogy nekik köszönhetően jobb lett az élete. Megosztotta volna Larry Feldmannal azt is, hogy megismerkedett egy férfival, aki szereti, és hosszú évek óta most először boldog. De nem lehetett. Kéti kilépett a verandára, és könyvfátyolon átnézte a fák leveleit szaggató vihart. Csöndes vagy ma este? jegyezte meg Alex. Minden rendben. Éppen mosogattak a csőben sült tonhal után, amit Kéti vacsorára főzött. A gyerekek bent ültek a nappaliban, és mindketten a kézi számítógépes játékukat nyomkodták. Jól hallatszott a szüntelen csipogás, berregés, pedig a csapból folyta a víz. Meghalt egy jó barátnőm, mondta Kéti, miközben a férfi kezébe adott egy tányért, hogy törölgesse el. Tudtam, hogy nincs sok ideje hátra, de így is nagyon elszomorított. Ha valaki meghal, az mindig szomorú, mondta Alex. Sajnálom. Tudta, hogy a részleteket nem érdemes firtatnia. Inkább várt, hát a kéti magától is mond még valamit, de a nő miután elmosott egy poharat, témát váltott. Szerinted meddig fog tartani a vihar? kérdezte. Nem sokáig. Miért? Csak eszembe jutott, hogy nem marad-e el holnap a karnevál, meg hogy nem törlik-e a járatot. Alex kinézett az ablakon. Nem hiszem, hogy gond lesz. Már kezd csillapodni a vihar. Biztos vagyok benne, hogy a végét járja. Épp időben? Hát persze, az elemek nem mernek újat húzni a szervező bizottsággal, vagy Joyce-szal, ha már itt tartunk. Kéti elmosolyodott. Mennyi idő alatt járod meg az utat? Na úgy, négy-öt óra alatt. Relég nem a legkényelmesebb megoldás. Miért nem repül inkább Washingtonba? Vagy miért nem bér el autót? Nem tudom. Nem kérdeztem meg, de gondolom spórolni akar. Szép tőled, hogy így segítesz Joyce-nak. Alex hanyagvárándítással jelezte, hogy nem nagy ügy. Holnap jól fogod érezni magad. A karneválon, vagy este a gyerekekkel? Is-is. És ha szépen megkérsz, megleplek egy kis sültfagyival. Sültfagyival? Elég guztustalanul hangzik. Pedig valójában finom. Felétek mindent kisütnek olajban? Ami megsül, azt valaki előbb-utóbb meg is süti, hiddel. Tavaly még sült vajat is lehetett kapni az egyik büfésnél. Kéti kis hián öklendezni kezdett. Most viccelsz? Nem, nem. Tudom, hogy borzalmasan hangzik, de sorban álltak érte az emberek, pedig ennyi erővel infarktusért is beállhattak volna. Kéti elmosta és leöblítette az utolsó csészét, majd átadta Alexnek. Szerinted ízlett a gyerekeknek a vacsora? Kristen nem sokat evett belőle. Ő sem eszik sokat, és ami még fontosabb, nekem ízlett, Mondhatni, fenséges volt. A nő a fejét csóválta. Kit érdekelnek a kölykök, igaz? Csak neked legyen jó. Sajnálom, a lelkem mélyén önimádó vagyok. Kéti végig húzta a mosogatószeres szivacsot a tányéron, majd elöblítette. Már alig várom, hogy elidőzhessek egy kicsit nálad. Miért? Azért, mert mindig itt vagyunk, és sohasem ott. Ne érts félre, megértem, hogy a gyerekek miatt ez így helyes. Meg Kerli miatt, gondolta magában Kéti, de ezt már nem tette hozzá. De most legalább látni fogom, hogyan éltek. Alex átvette tőle a tányért. Voltál már ott máskor is? Igen, de mindig csak pár percre, és akkor is csak a konyhában vagy a nappaliban. Nem mondhatnám, hogy felderítettem a hálószobádat, vagy bekukucskálhattam a gyógyszeres szekrényedbe. Ilyesmire vetemednél? évődött Alex. Ha adódna rá lehetőség, talán igen. Alex eltörölte a tányért, és betette a konyha szekrénybe. Nyugodtan időzzel a hálószobámban, ameddig jól esik. Kéti elnevette magát. <gül> Férfiak! Csak azt mondtam, hogy nem bánnám, és nyugodtan kukucskálj be a gyógyszeres szekrényembe is. Nincsenek titkaim. Mondod te, évődött vele Kéti. De vigyázz, mert egy olyan nővel beszélsz, akinek egyebe sincs, csak titkai. De nem előttem. Hát nem, mondta komoly arccal Kéti. Előtted nem. Elmosott még két tányért, átadta őket Alexnek, és ahogy a törlőruhával serénykedő férfit nézte, minden porcikáját átjárta az elégedettség. Alex megköszörülte a torkát. Kérdezhetek valamit? Szólalt meg. Neved rossz néven de furdalja az oldalamat a kíváncsiság. Renpen bögt ki. A férfi a karjára csöppent vizet itatgatta föl az edénytörlővel, hogy időt nyerjen. Szóval érdekelne, hogy gondolkoztál-e azon, amit a múlt hét végén mondtam. Tudod a parkolóban, a rodeó majmok után. Mondtál te ott sok mindent? jegyezte meg óvatosan Kéti. De amit te mondtál, arra csak emlékszel. Tudod, hogy Erin nem mehet férhez, de két igen? A nő megmerevedett. Nem az volt rá ilyen hatással, hogy Alex fölidézte a szavait, inkább a férfi komoly hangja. Pontosan tudta, hova vezet ez. Emlékszem, mondta erőltetetten lezser hangon. Mint azt mondtam volna, hogy csak akkor megyek férhez, ha találkozom az igazival. A szavai hallatán a férfi ajka összepréselődött, mintha azon vívódna, folytass -e. Csak tudni akarom, hogy gondolkodtál-e rajta? Már mint azon, hogy idővel összeházasodjunk. A mosogató víz még meleg volt. Kéti látott az evőeszközöknek. Ahhoz előbb meg kéne a kezem? És ha megkérném? Kétinek egy villa akadt a kezébe, sikálni kezdte a szivattsal. Akkor gondolom, azt mondanám, hogy szeretlek. És igent mondanál? A nő kis szünet után válaszolt. Nem akarok még egyszer férhez menni. Nem akarsz, vagy úgy gondolod, hogy nem lehet? Nem mindegy. Kéti továbbra is makacs, zárkózott arcot vágott. Tudod jól, hogy még férnél vagyok, és a bigámia a törvényellenes. De már nem erin vagy hanem kéti. És amint azt találóan megjegyezted, ezt már jogosítványjal is tudod igazolni. De nem vagyok két sem, csattant föl a nő és szembefordult Alexel. Hát nem érted? Azt a nevet olyan emberektől loptam, akiket szeretek, akik megbíztak bennem. Merőn nézte a férfit, és érezte, hogy hullámként önti el a korábbi feszültség. Váratlan intenzitással idéződött fel benne, Gladys kedvessége és részvéte, a szökés és a Kevinnel töltött rémálomszerű évek is. Miért nem tudsz egyszerűen örülni annak, ami van? Miért erőlteted ennyire, hogy az legyek, aki te akarsz, és nem az, aki vagyok? Alexnek megrándult az arcizma. Én úgy szeretlek, ahogy vagy. De feltételhez kötöd? Nem kötöm feltételhez. Dehogy nem! Erősködött Kéti. Tudta, hogy fölemelte a hangját, de képtelen volt leállni. Van egy elképzelésed, hogy mit akarsz az élettől, és engem is megpróbálsz belegyömöszölni? Nem próbállak belegyömöszölni semmibe? tiltakozott Alex. Csak föltettem egy kérdést. Amire egy bizonyos választ vártál, a helyes választ vártad, és mivel nem azt kaptad, rá akarsz beszélni, hogy másítsam meg az elhatározásomat. Hogy azt csináljam, amit te akarsz? Hogy mindent úgy csináljak, ahogy te akarod? Alex még soha nem nézett rá összeszűkült szemmel. Ez volt az első eset. Ezt ne csináld, kérte. Mit ne csináljak? Ne mondjam ki az igazságot? Ne mondjam el, mit érzek? Miért? Különben mi lesz? Megütsz? Hát rajta? Alex szabályos a hátra hőkölt, mintha a másik pofon vágta volna. Kéti tudta, hogy a szavai célba találtak, de a férfi nem dühödött fel, csak letette az edénytörlőt a pultra, és hátra lépett egyet. Nem tudom, mi ez az egész, de sajnálom, hogy egyáltalán szóba hoztam a dolgot. Nem akartalak sarokba szorítani, és nem akartalak meggyőzni semmiről, csak beszélgetni próbáltam. Szünetet tartott, és várta, hogy Kéti mondjon valamit, de a nő hallgatott. Alex fejcsóválva elindult kifelé, majd megtorpant. – Köszönöm a vacsorát! – suttogta. A nappaliból áthallatszott, hogy Alex szól a gyerekeknek, hogy későre jár, és behallatszott a beárati ajtó nyikorgása is. Aztán a férfi halkan becsukta maguk mögött az ajtót, és hirtelen csöntelepedett a házra. Kéti magára maradt a gondolataival.